Jag kommer fram till att vi lyssnar alldeles för lite på varandra Det är ett problem som jag tror att vi måste, vi måste jobba med för att, Det blir väldigt dumt när man lyssnar på podden och man inser att vi säger det samma sak Det är två stycken som har en Det är två parallellpoddar som lör, rör sig längs en lång någon ska väl göra det. Och som knappt möts Det blir väldigt konstigt för de som lyssnar på den här podden som hör eh, samma sak två gånger <går> ja. För är det till och med så, Det är till och med så att Att jag säger en sak Och sen så fortsätter vi prata Och sen säger du exakt samma sak För en minuter senare, eller tvärtom Aha. Och då känns det som att Då hade vi lika gärna kunnat ja. Mötas ja. <går> Friends, friends, Bom. friends, friends, Bom. La, la, la la friends, la, la, la, la. Ping. Hej och välkomna till, till våran podd. <laughs> Så, jag har inte glömt bort vad den heter. Den heter Vänner som hänger med varandra. Och eh, jag heter Sanna. Och jag heter Lea. Um. Och vi är vänner. Jag inte att det sagt många gånger. Jag kommer att säga det varje gång det är, det är lite som att bara för tydliga för alla andra Alltså yeah. ja, vi är tillbaka sen ett, ett långt låg nu i alla fall Det, kan vi ja, det var ett jul och nyår eh, juldagen tretton dagar. afton mm. Alla dagar som Julen brukar ha är... <laughs> Okej, okay, jag förra den så pratade vi lite om mat. jag någon, någon podd har vi pratat lite om typ smaksinnet. Mm. Mm. Jo, jo Vi pratade, men vi pratade om att äh, att borsta tänderna och äh, tandkrämsmak och äh, apelsinsmak Jaha, yeah. att det inte går ihop Nej. Och jag har en annan grej som, som jag har tänkt lite på. Alltså det här med smaksinnet att är det så att typ smaksinnet åldras och att det finns vissa som. smaker som man inte blir mogen för förrän man liksom har kommit till en viss ålder. För jag tänker typ, <hör> när man är liten, först, alltså när man är en liten spädis, då, då äter man mest mjölk. Mm. Och inget annat. Dricker. Man dricker, exakt. <hör> kommer inte då <hör> Då är man liksom i mjölkåldern. Ja. Och sen så kanske det kommer, så bör man äta lite olika saker och sen så kanske det är typ pannkaksåldern kommer. Men det finns ju väldigt många barn som inte tycker om en massa olika saker. Men inte, och det är ofta... inte just pankaka Nej, men jag menar till exempel, det finns det är ju... Jag jobbar på förskola och det var väldigt, väldigt mycket så att um, många barn tyckte inte om typ grönsaker eller tyckte inte om... Uh, inte vet jag, fisk. Tyckte, alltså det, mm. det fanns massa saker som de inte tyckte om att äta. Och då tänkte jag, är det för att deras smaksinne, det har liksom inte vuxit till sig? För typ, för jag till exempel äter ganska mycket olika saker. Mm. Det finns väldigt få saker som jag tycker är äckliga. En sak som jag har tyckt varit äckligt väldigt, väldigt, väldigt länge var ju sil mm. Det har jag inte ätit alltså, i mitt liv. Jag har smakat har smakat ha... så mycket äckligt, vänta. Men nu, för typ två, kanske ett år sedan, mm. så smakar jag på sil och bara, det är jättegott. Mm. För, och då undrar jag. Och då undrar jag är det för att mitt liksom smaksinne har mognat då så att den smaken passar mig? Kanske. Så, är så. Nej, men jag tänker det måste väl vara lite vad man växer upp med också. I fall, mm. säg ifall du hade fötts på Island, där, man, där de som man vet bara äter sill, inget annat. Då hade du antagligen lärt dig det snabbare. Mm. men Eh men alltså tyckte jag hör mig att min mamma har sagt att <laughs> det källkritik <laughs> Det Men men jag har mig att hon sagt att små lökarna de liksom byts ut. efter för att men liksom mm. refine, förfina var tredje fjärde år till typ. Vad var då? Vad betyder det? Att ifall du i dag skulle jag ge dig en, en burk med majonnäs Mm. Så säger du, det här var inte gott. Men sen om tre dagar så är det i samma burk men Inte samma, då kommer den inte vara så god. Nej. Det möjligt, men en burk med näst till. Tre år. Tre år, fyra år. Ärligt <laughs> vad jag tror att min mamma har sagt, Då kanske du gillar det för att då har eh, dina smaklökar skärpt sig. Men vad är det som får dem att sig? Det kanske är som ett fint... Det kanske är så här, du vet, ett, ett åldrat lagrad vin. Det ska ju smaka bättre. Och det kanske är samma sak med tungan. En åldrad och gammal tunga den smakar bättre på att smaka. Men det går ju emot en massa saker som jag har lärt mig. Att man typ, ju äldre, alltså när man att blir gammal, bara blir ja, blir. Alltså, ju äldre man blir, alltså desto mindre, alltså en, en gammal person som kanske är 89, mm. har ju, känner ju smak mindre mm. än vad jag gör till exempel. Men vet du vad det kan vara Var Vad det beror på, det ska jag lära mig den här tiden. Mm. Du ska lära dig just nu, av mig. <laughs> nej men kan det inte vara så här? för jag vet inte... Min mamma har sagt, nej <laughs> Nej men... Kan du byta ut eh, namnet din mamma och hitta på en roligare källa? Uh, eh, sagt så till mig. <laughs> att, eh, nej men det är ju faktiskt sant. doftsinnet har ju jättemycket med smaken att göra. <laughs> kan det inte vara det att när man är liten så är man snorig hela tiden? <laughs> Du sa så unga smakar ju inte i för sig. Ja, alltså man, det är därför. Ja, och silla är så äckligt. Så att det smakar små. Ja, sm typ för till exempel en annan det. sak som jag har lärt mig tycka om det senaste halvåret. Mm. Eller så här, det är ju saltgurka. Alltid tycker att det var äckligt. Jo, oh, det är gott. Tycker att det är gott. Nu. Men alltså, vad, vad är det som gör att, att jag började tycka att det var gott? Uh, det till till exempel det finns, om jag ska göra en annan jämförelse. Typ oliver. Det mm. har jag försökt att lära mig att äta i flera år, och jag tycker jag äter det ibland, men det är fortfarande inte gott. Och då tänker jag, när kommer liksom olivåldern? Alltså när kommer den här, när kommer det vara att stunden när jag smakar på en oliv och känner jo men det här är faktiskt gott, jag vill äta det hela tiden? Jag har en jätterolig kompis på tal om olivar som heter Oliva, men det var väldigt Axel, i alla fall. Jag tänkte dra exakt samma skönt, Axel, han äter liksom allt. Och han alltså älskar honom. om man alltså han kan få liksom ge då honom ett paket med lyckkokta snabbmakarullar så kan han liksom ta ner skeden och bara, mm. alltså njuta <laughs> så har man det åh vad gott är så rikt världssnacks alltså men det kan inte vara så, så. Nej, alltså detta har ju ett pågått. Jag tror inte att han har tagit det. Men den alltså, mesta maten, liksom, hade han med sig en matlåda så alltså, bara sitter han ny och bara... Mm. Mm. ...bara Axel, alltså, det där är liksom... Det är spagetti och kött, alltså. Åh, vad gott det är! Det är men det tycker jag är härligt. Det, tycker jag det är, är jättebra, men oliver hatar dem. Alltså, det var en sak som man inte gillade. Men sen så är det så fick han smaka en oliver nu älskade han det så mycket att dagen efter gick han och kämpade en sån här ett halvlit, törs som en gigantisk glasburk med olje och bara satt och käkade rakt ur honom. Men hade han, hade han ätit oliver tidigare? Ja, och inte gillat det. Men det dag... är det jag det menar. Vad är, det, vad är grejen? Det vet jag inte. Det kommer vi inte komma fram till. Jag ska fråga min mamma. Det, mm. Och jag ska fråga eh, någonting annat. Men jag, det är en intressant tanke tycker jag att, att typ vissa delar av kroppen delar vårt eget liv. Men det är också inte eh, helt rimligt att tänka så. Men det är kul att tänka så. så Okej, okay, ska jag bara ta... Jag tar och säger det, för jag har skrivit ut mina små grejer. Så får vi ta utvecklaren. utveckla mm. uh, Okej. Okay. Tror det finns ett språk uh, som man inte kan... <laughs> Lyssna på. det är väldigt löst. bra. <laughs> Tror det finns något språk i världen där man inte kan räkna in en fyrtakt i en låt för att det tar för lång tid att räkna till fyra? <laughs> I Sverige är det så här... En, alltså vänta, två, vänta, vänta, vänta 1, 2, 3, 4 Ja, precis. Om då, jag hade kommit i, säg, i Men så alltså, menar du då, får jag ställa följdfrågor ja. Menar du då att, att eh, Alltså, att säga till exempel Siffran 1, ja. att det skulle ta för lång tid Det skulle ta två tid? tack, Alltså det skulle ta, så att, i, istället jag... för 1, två, tre, 4 Så hade det kanske varit Och det var ett, det var 1 så... Och det två. var två. Och så, ah, så, jag jag. så vidare Så att i det landet finns det inga live -band. För de kan inte räkna ner För de ska räkna ner så kommer alla Komma fel in De kanske har ett helt eget taxsystem Sant Men jag kom på en annan sak Alltså Tror du att Kan det komma en helt ny musikgenre? Absolut ja 100% Jo men det är, måste det mm. Alltså det kan inte vara Det är en nästan säker på Men jag menar Alltså, alltså helt ny, som, som till exempel hiphop. Mm. Alltså när hiphopen kom och föddes. Straight out of counter. Exakt. Motherfucker. Nej men liksom då var det så här. Prata rytmiskt snabbt till musik. Alltså det var ju, förstår du vad jag menar? Det, är ju liksom, det var ju någonting som så här, inte hade funnits tidigare. Men vi har men då undrar ju. Jag, så här, finns det, vad är nästa grej som kommer komma och som är så här helt nytt? För jag tycker det senaste grejen som kanske kommer är mycket elektronisk musik. Och det har egentligen fått ett uppsving egentligen, för det kommer jag ser till. Alltså i mina fall, Kraftverk kommer på 80-talet, ish? 70-80? Det måste ju vara något sånt. Nej men för jag har en kompis som gör tv musik eller han gjorde det förut. Men nu är det så här blipper i block med Gameboy och sånt. Och det känns ju som så här, ja, men Typ sån liksom, typ av elektronisk musik Det känns ju som den senaste Den senaste nya grejen som har kommit mm. Alltså vad har kommit som är nytt Och då liksom inte blandningar Av utav olika genrer Nej inte, men inte nej, liksom det finns att, ju här, massa Olika alltså, grenar Inom det finns ju liksom typ, Om du kollar metal så finns det säkert 50 stycken Supergenres liksom Ja men precis så finns det ju uh. inom de teckna också Men uh. jag tänker att om man, om man bortser från det Alltså en helt ny grupp Ja, ah. Liksom, musik Men alltså för, för, jag tänkte på det här med typ gubhiphop, se om jag hittade den där förr Påvel Rammel är det bra? Det har gjort en slags hiphop Det är så smått, du ligger härifrån, du ligger härifrån, du ligger här, ha fan, du är så smått Men vadå? Nej men det är ju absolut det Men det är ju så Rammel. att på Rammel kanske är alltså, hiphopens gubbfader Är Påvel Rammel pi P-Riddle. ja P riddle men alltså vad, vad skulle det kunna vara för musik här men det är ju alltså det är jättesvårt att säga det går inte det alltså går det är det, det, det, det går inte att säga som liksom tänker på en ny färg det går inte för att du ser dem det är mycket bra poäng tack, tack. <laughs> just, just, kändes nästan som ett svar som du hade övat på innan det har jag alltid haft <laughs> Kokat i mitt huvud i 20 år Precis som eh, när Carl cool var grej, på besök ja. För några avsnitt sedan <coughs> och, och, och hade Jag sa med Och sa Exakt! Ja, hur Exakt Det var så himla bra Och ni som inte har lyssnat på det avsnittet Så lyssna på det avsnittet mm. där Carl August är bra Han har ett väldigt, väldigt bra svar på hyggar um, Men det hade varit väldigt kul om det hade varit ett sånt svar Som du liksom hade övat in och bara väntat på Att få, få langa på någon mm jag var i Danmark under lovet. Där Dan. med. Det är en i Danmark. vi yeah. Dan var Öresundsbron. <laughs> som de inte säger. Men i alla fall jag måste så... fråga innan mm? du fortsätter, förstår du danska? Jag förstår det mycket bättre än jag... Ja. jag växte upp med dansk TV. Jag hade ju 1:an, 2:an, 4:an, sen danska Ettan, tvåan, feman många flera så alltså danska. Så jag kollar på Eh, vad heter bänke och killing jag tycker Det här den ska bänka till något intro vad det är helt alltså det är liksom två böcker vet hur danska det enligt mina fördomar men allt meriserade kan vi inte upplysa mig om danska, danska ah, är det, liksom där fördomar <gården> glas i sprit och cigaretter ganska chocka och lite sånt där liten se lite lite lite lite sånt röd böcker. Ah, det ser, det är en lite sån äcklig i allt. Och sen så då är det här bens och kyling, Så har de tagit och stoppat in. De har hittat två stycken danskar ute på ströget. Så de där hej, vill du tjäna lite pengar? Ja. Je. Je för fan det var money money. <laughs> sen, så så de då satt den ena dansken i en stor pamsig, jag ska se om jag hittar en bild så du får se detta. i en stor liksom Teddybjørns kostym. Och sen har de satt den andra i världens världens äckligaste kycklingkostym. Och sen så går de runt och blåser ballonger typ. Det här programmet verkar inte superkul. Fortsätt berätta om uh, Ja, nej, men där i Köpenhamn gick vi, eller vad skulle jag säga berättar? Uh, att du var i Danmark. Och uh. dina fördomar kring, nej men det, var... nah, men det är vi typ färdig med. Mm. Danskar är äckliga och de är också. <laughs> <laughs> nej. nej men jag vill bara förtydliga att jag förstår inte ett ord danska. Jag tycker danska är väldigt fint faktiskt. Jag förstår inte, så att jag... Kämme loja. <laughs> alltså jag förstår inte, jag, är, jag förstår superlite danska. Ja, men i alla fall, det var så för... Ja, I Danmark gick vi runt här på Stöget, en stor gatan. Och har var och man druckit öl och käkat gott. Sen skulle vi ta tåget hem till Malmö igen. Ja. Och då och det var det så himla för där stod det en... Alltså man är van vid att se, i alla fall i Linköping. Tiggare inom quotation marks. Alltså folk som sitter och... Men vill ha pengar. Hämlösa antagligen. Ja. Som vill ha pengar. Och sen så ibland ser jag mig i folk som... Men spelar till exempel dragspel även om det också var lite förgåsbart. Ett spel. vanligt... Elfjol... Oftast Elfjord. Ja, det har jag inte ens tänkt på. Stockholmsunderbar. Okay, men I Stockholmsunderbar. spelar är främst i Linköping och många andra ställen. Att de är duktiga, men de spelar mycket. Munspel. Munspel. Men det som var så jävla gött var att här i då, alltså precis utanför stationen, då står där en dansk, ganska gammal, som har på sig en ugglemössa. Alltså en mössa som... Ja, det ut som han hade liksom en uggla på. Som <laughs> kanske en halv meter hög. Någonting. Och är det så en så halv meter här... hög? Vad är det? En halv meter nej, det är 30, 40, ja. Linjal. Ja men en linjal, en som såsom han hade tappat riktigt. Okej så. Och sen så, sen så spelar han, spelar en blockfritt, men han spelar inte, han spelar inte Han spelar en timme hela tiden och så du säger. Men jag tror att det där var. Det var jag är till första gången. Jag kände att jag ville det pengar ino. Ja alltså det var ju men vilken vilken kilde men alltså två saker som är otroligt härliga ett där har vi den nya musikspången <skratt> ja <skratt> <skratt> det är ju faktiskt helt ny där kan vi snakka om att man, man, när man ser det så förstår man det äh, uggle, pit, pit. Men... Det är ju så fruktansvärt orättvist för jag sitter liksom folk nere på torget som liksom är riktigt bra på dagspel och de spelar och spelar liksom dag ut och dag in, kämpar med sina pengar. Jag har aldrig någonsin liksom funderat på att lägga på dem för det tänker bara. Det är liksom Jag uppfattar inte detta. Men sen när jag ser den där fulla danska som står och blåser en ton på blockflöjd med en ugglemösa som är helt lyrisk. Liksom. Det är klart du ska ha pengar. Men jag vet inte om det säger mer om dig eller om det säger mer om... Ja, men jag att han, han har ju knäckt koden. Han har ju fattat, okej, okay, alla andra går i den riktningen. Det ska jag vänta om. Då? Jag går tvärtom. om. <laughs> Gå till andra hållet, det är, det är ingen att på sig. Nej, men nej, ja. Alltså, ja. Det kanske är så att för... Mm, men det är ju lite, det är lite sorgligt kanske att du inte har tänkt på... Du tycker inte att de ska ha några pengar de här... Uh, jo, men egentligen så tycker jag... Egentligen, egentligen, om man ska gå och vara lite mer seriös nu, så tycker jag att kommunerna borde... Att det borde vara skattepengar som tar hand om det, egentligen. Ja. För ifall alla andra... Nu så är jag inte emot jag tycker det är okej okay att liksom skänka ibland. Det är ju bara schysst. Det har jag för Men... Uh, men jag tänker mer att ifall kommuner tar hand om det och fixar boende och eh, alltså någon slags medbågare till dem, så tror jag det är bättre än att för ifall vi andra människor går igenom pengar så tänker kommunerna att okej, okay, men då behöver inte vi. Alltså, så ja, tänker jag. det är självklart är det så. du har ju rätt till procent. Jag brukar i, i där jag bor i med bor, bor, bor så finns det väldigt mycket hämla människor. När jag följdegår på, på Och men så jag, jag har ju typ aldrig några pengar själv. Men däremot så... <laughs> De ger bort gina pengar till <laughs> <igen>, alltså. hemma <laughs> Nej, men, eller nu när man är när jag är student så har jag inte så mycket pengar att drömma med. Och då kan det vara svårt att ge pengar. Men däremot så har jag gett äh, go, typ filter och kläder och sånt. Mm. Men det tror jag vi har pratat om förut va? Nej. Nej. Men, men... det kan man göra. Och typ jag har på det här. Att det är konstigt att det inte finns... I Stockholm så finns det ju så här sops liksom... Alltså ideell, kök, typ. ja, ideellt mm. liksom, att Det är bara ett initiativ som några har kommit på Jag har tänkt på att det kanske man borde göra här För det Jag tycker att det har blivit som någon slags eh, Boom Av eh, människor som Tigger pengar i Linköping Alltså mm. bara på de två åren Jag har bott här Så har det ökat ganska mycket liksom. eh, när, när jag flyttade i så tyckte jag inte att det fanns så många Och nu sitter det verkligen människor överallt mm, Ja de är med så det är kanske, ja. om vi ska ha ett projekt så är det, så att, det kanske det projektet. Att ta på oss ögla massa och ställa oss bredvid dem ja. och spela en tung på, på Blockfit. Och alla pengarna går oavkortat till vår egen på? Till, till oss, ja. ja. Nej men absolut. Jag det, mm. det känns som att det kommer, det tar en del liksom från Karma-kontot den planen. Men ja. fortfarande är det bra och rimligt. du, Vad gjorde ni mer i Danmark? Um. Det var lite roligt. Jag tror jag vet att detta för dig i alla fall. Blöta har <laughs> Vi var inne på en om jag säga, det var en ganska fin restaurang. Mm. ja mamma, pappa och syskon och sådär. Och sen så när vi skulle gå därifrån så gick jag och frågade efter toaletten. Så började jag var ner, ner från källaren och sen så fanns det sånt. Även för killarna och tjejerna. Så gick jag då in, in i ett sånt här bås, Och sen så ser jag uppe på på tronen när man är uppe på toaletten, liksom den där själva där man spålar, den, den knappen, jag vet inte. Lilla hylla. <laughs> Vad fakta när man har <laughs> ner. Men uppe på toaletten. Toalett-taket. Toalett-taket. Jag vet inte äh, I alla fall så jag så en liten grön boll i mina ögon. Och det visar sig vara hash, eller inte hash, mer mariana, grönt braj. <laughs> det var knäck. Mary Jane. Merke. dödsdrogen. Exakt. Nej men eh, ganska mycket. Och <laughs> eh, min <laughs> okej, okay, ska jag intervjua dig? Jag där, för jag har hört där du är för. För detta verkligheten i kvinna. Uh -huh. mm. exakt. Eh, och hur tänkte du då? Vad var din första instinkt när du såg den här eh, biten knark ligga på toalett -taket? Jag tänkte så här, jag måste känna på det. Ja, <laughs> det gjorde jag. Också. Ja, men det och, hur, och hur kändes det Det var väldigt blött. Och här börjar det funka. Börjar jag ge upp lite kugghjul i mitt hytte. Här började tåget tuffa igång. Tåget var tuffa igång. Jag började tänka, varför har någon lämnat en blöt? Uh, ja. alltså, det, var ganska, ja, det var ganska mycket man också. Alltså det var känns Nu är jag väl inte världens uh, streetcrayaste. Men det måste ju vara liksom 5-600, här tror jag. Är, um. Jag vet inte vad det är säger. Men, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Nej, men jag tycker att det är väldigt roligt med den här historien att, att, liksom, att din in, första instinkt är att peta. Alltså, yeah. För det är så jävla så här, grundläggande så liksom, så mänsklig reaktion. Så här, och, att man vill liksom, ibland när man ser något konstigt så är det inte liksom ens första instinkt att, att titta och, och liksom försöka ta in det man ser utan man måste liksom peta mm. eller röra, och jag har gjort det så många gånger. Och många gånger så ångrar man sig ju ja. För att det är all... Det är men... nästan alltid Någonting äckligt som man vet om. Men det är ju så konstigt jag ju på allting Men det är samma sak. <laughs> Nej, jag har petat någonting som vill ofta lukta Även om jag, jag petar på detta och känner att detta var äckligt Och det alltså millisekunden efter Jag har jag, jag, liksom, tänkt att Okej, okay, detta var äckligt, det var blöt Det kan vara kiss eller vatten, eller vad som helst ja. Alltså millisekunden efter har jag en uppe på <laughs> Så fingret går liksom Från stolen petar, oh blöt, äckligt Upp till jag det luktar inte så speciellt, men, men det var så när jag var hemma sätt. när jag var hemma i jula så hade vi en massa julgodis i en skål och sen så bredvid den skålen så låg det en svart en, lak, en, en, en, en, en liten grej och min första instinkt var att ta den lilla grejen och stoppa i munnen Nej. Um. var det att jag insåg att det var en liten sten <laughs> så, och då var jag också så här. Och det var liksom som att det var så självklart för mig att det skulle vara en liten godis som hade ramlat det är i klart, håret. man är inne i julemodet. Ja. ja, och men och sen, och sen när jag liksom står där med den lilla stenen i munnen så säger jag att det här är en av min mammas prydnadstenar som hon har plockat hem till, från en strand. Mm. <laughs> Nej, och Först då, är det inte då, då bara tog jag ut stenen och la den där igen Och tänkte så här: bra Nu vet jag det Men det är också så här instinkten att, mm. att jag ser någonting Jag vet inte vad det är Jag tycker alltså inte att när, liksom. nej, precis, Ändå under den tiden som du plockar upp den här scenen Så måste du liksom intuitivt känna att Okej okay, detta är hårt Det är inte ja. för att att vara en chokladbit men det tänker man inte på. Nej, men alltså det var det. Min, mitt medvetna jag hade ju reagerat över att det här jag håller i, det skulle kunna vara något annat äh. än det jag tror att det är. Utan instinktet var bara, jag ser någonting, jag tror att det här är en godis, den ska vara i min mun, omedelbart. Och sen så nej, det var en äh. Jag fick spotta ut den. Ähm, kolla du på Kalanka? Är du en kolla på Kalanka på julavsen Alltså lite varierande, Min lillebror har alltid varit så här. Nu är det kan lankan nu ska alla kolla. Jag har vissa år kollat, vissa år inte kollat. Vissa år suttit och hetslagit i julklappar eller suttit och lagat mat eller så. Det är lite. Ja. Alltså jag tittar om jag om det det TV:n står alltid på ja, men liksom. är det samma som Så att, men det är inte så här är, jag har inget personligt intresse av att se. Jag tittar däremot att jag tittar alltid på kollaget för det ja, som Ja, det har jag, jag aldrig sett. Oh, jag tycker det. inte det så bra. Jag vet ju vad det handlar om, men jag har sett Oj, men jag tror du skulle tycka att det var väldigt bra. Oh. Mm. Uh, men vad tycker du? <laughs> <laughs> ah. jag att du vi får ju vill inte och... ta in några nej, nya nej, nej, nej. traditioner. Alla gillar det. Jag har missat det 20 <laughs> gånger innan. Det kommer ju sen uh, i några år till. Ja. Tror jag. Vad tycker du är sämst på Kalanka's hjul? Uh, jag tycker egentligen att alla är mm. dåliga. Okej, okay, vad var det frågan eller? Nej. Vad är sämst? Okej, okay, vad är sämst? Jo, men den jag tycker är absolut... Kör du en färdman? Ja, eller hur? Hur tycker jag var? Nej, gud, jag skulle säga att den var bäst. Den, den, Va? Den här pratade vi om på... Oj, jag har glömt stänga om mikrofon. Vad är det för människor? är Vi pratade om det här på julafton. Att den tråkigaste delen tycker jag, det är den här jävla Ljulufsensången. Alltså oh. är... exakt. exakt. och jag kommer ihåg ända sedan jag var liten att, alltså för jag Hundatalare. Ja men... <hållt> men det är ändå det som är roligt när själva låten <hållt> börjar. Då är det bara så tråkigt ja. Det är miljöbilder på någon jävla park Med mån, liksom ja, månen bra. lyser Och det är några savnar Som simmar omkring i en liten romantisk sjö Alltså ända som jag var en liten, Jag tycker det har varit så tråkigt att titta på det där Så att jag, liksom, alltså jag kan verkligen, Till och med nu kan jag känna stressen Över att behöva se det där klippet Oh, oh, oh. Nej, men det, är så, det är så tråkigt så att det blir, jag, blir okay. jag får lite så här dampa ADHD-skak. Ja, jag tycker. Jag tycker att... det är, så, det är tråkigt. Färdens, färdens <laughs> världens bästa färderna. Nej, Frans Färderna. Frans fadern, vad är det med? Vad heter han? Tjurens fader nedan. Exakt. Frans Färderna är en helt annan person. Nej, kör den tycker skit dålig. Och sen så, så är ändå det. det. Skit Riktigt då, jag tycker varför? bara oh, att den är ju tråkig, kommer något nytt så... Händer, händer lite spännande saker, äh, äh, en lögn, det var lögn! Tänk, jag tänkte var... på en sak i alla fall när jag såg nu i år. Äh, varför vill alla tjurar utom färdman vara med i den här fäckningen? För de har ju ett bättre för sig. Ja, men är de dumma i huvudet? Är, det, det är ju ett självmordsuppdraget. Ja, då vet inte han, det. Han är den enda som bara säger okay, nej, ja, det är bra killar, okay, går ner döda. dödar. Är det sånt? Jag är För de är väl typ där. Tänk dig är de det? 20, 12 -20 ja, men, Så, men, så men, kan det vara att de är liksom in i någon sån här emo-kids-period och de kan liksom inte ta skära sig själva i armarna för de är ju så bara klövande Så de tar någon sån picador som får stoppa in ett spett i rumen. Uh, men jag tycker att det är så. Här, det är, alltså, jag tänker att det är liksom... Jag tror att det handlar om grupptryck. <laughs> att alla alla i det här mm. gänget, liksom, mm. de, de har liksom sett en barnspel. Eh, eh, malt, det är fel ord. Malt, malt till fars <laughs> Nej, de har liksom eh, blivit stöpta till samma ljus. Och så finns det ett utav de här ljusen som säger Fuck you man, jag ska skaffa en egen hobby. Och det är stjärnan. Jag ska, ska säger, sitta här. Sitter <laughs> hellre här och luktar på blommorna. Alltså han är ju lite unik. Han har ju en egen grej som han gillar, blommor. Och, ja. och alla andra, de var bara så här: Nej, vi ska eh, stunga Och eh, visa och Jag kan eh, springa fort och, eh, ja. ha hon och muskler Och vara ja. en riktig tjur, på en, oh, en tjur En annan som är konstigad Är väl ändå färdernas mamma Säger de inte att hon är en ko Och så blir hon offended av det <laughs> Vad vill hon? Ha, har hon gått i någon illusion att hon är en människa Som har råkat fröda en väldigt blom eller du kör. Ja men hon kanske bara Han alltså, säger typ så här, Du föddes mamma, vad är en ko? Bara, What the fuck did you say? Ja, men... Eller är det någon dålig översättning? För typ hade det varit en, en hund säg att hade, jag vet, hade också haft konstigt vad de födde en kyr Men om ja, det hade om hundar Om födde en hund, det är jag verkligen hålla men med Men säg ifall det är... handlade om Ett engelskt program som handlar om hundar Då hade ju berättare som kunde jag säga en was a real bitch För att ah, Alltså exakt. precis Hon hade varit en ah. tik Och då hade det ju kunnat vara lite kul att hon tog mm. Men han alltså, säger så Och Färglas mamma var en kossa Ja det är klart hon var Vad skulle hon annars ha för någonting Ja det hade ju varit superkonstigt Om hon hade varit en häst <laughs> Och så hade hon fett en ko Färglands mamma var en dum liten jävel <laughs> Ja inlande. men fast jag förstår inte var, Varför tycker du så illa om den Nej, alltså, det är gjort att som barnben. Uh, <laughs> jag gillar ju själv att sitta under träden och litta på blommorna. Du tycker att Det kanske är lite mer det då, att du tycker att färdaren är en del Nej, jag tycker bara den är tråkig. Det är men men du, det du ju så många andra delar i Kalianca som är så dåliga? Alltså den här, ja men en annan som jag har väldigt svårt för, det är ju den här kalanka grejen när han ska vara en fågel. Ja, den tycker jag också är tråkig. Bapapa, men det känns som att det, det, det är typ allas favorit men och den, alltså det, det är inte en rolig historia, jag den, här. den är bara knäckande. Han är en anka åker ut i djungeln och ska fota lite skönt naturliv. Blir mm. alltså så pass mobbad av en, en fågel att han själv blir sinnefram. Och Det är det en, ifall troisk historia. Ifall det är någon, för han är där ute för att får fota sällsynta fåglar. Exakt. Och han vill fota alla förutom den som kan bygga stenhus och den som liksom kan ta och gräva i marken och sig hänga han. sig själv. Det är bästa att hänger sig själv tar och lyfta upp sig själv. Men vad det du där vill inte fotta du är inte tillräckligt speciell. Ja, men jag förstår inte varför ni inte bara kunde ta. Ja, men det är, så, det är, en, his det är en historia med många bottnar. Ja. Varför kunde han inte bara fota fågeln? Varför har fågeln ett liksom ett konstigt begär att göra? Och med att båda de är ju fåglar. Ankan är ju också fågel och tillhör ju egentligen samma familj. Ja, det konstigt. Jättekonstigt. Ja. Ska vi lämna? Ska vi jag, jag, jag lämna kan vi julen lärna. Jag kom på tänkte på den här grejen. Som jag tänkte på alldeles nyss innan vi tar typ så här. Alltså typ, för jag det var snart. Glacht. Eh, ja, inte än. Nej. Men snart. I slutet av januari. Och typ. Eh, och jag tänkte så här, när man var liten och hade kalos, Mm. så hade man ju, alltså en bra fest liksom när man var liten. Det var ju så här, man hade tårta. Man hade fiskdamm, man hade hamburgare eller korv, man hade lite olika lekar, man, man liksom fick en massa paket, det var ju så ett, Kids for kids, ja, men, gick helt. Ja men exakt, liksom, man, man vände lite vax och körde Spires Girls på Stereon och ja. Vände men, lite vax. Mm. Uh, spelade sjömusik Ah, ja. Yeah. I know what you're talking about är <laughs> <Du laughs> mm, var jag tycker... cool, cool Yes, yes I Nej, men that. Jag tänkte så här, det är väldigt roligt Tänk, alltså Vad hade du för kalas när du var liten? Vad var ditt bästa kalas? Och, och liksom, hur skulle man kunna göra sitt bästa kalas nu? Alltså det känns som att de där härliga mm. grejerna som var såhär klockrena ingredienser i ett kalas när man var liten de försvinner ju bara. Alltså mm. när man blir äldre. Ja, men jag var på samma... Nu finns det ju typ en ingrediens som ska finnas på mitt kalas och den ingrediensen heter ju alkohol. Alkohol. Yeah. <laughs> det men det, det är... känns så fattigt liksom. Men jag tycker ändå, det känns väl ändå som det är ganska mycket taget. Alltså på fester vi har nu så är det ändå ganska mycket kalasinfluencer. Det är... För vi leker, jag har inte varit på en enda fest i Linköping där man inte har lekt beker. Nej och, det är och typ hatfest är också en grej det hade vi när vi det har ju vi det har ju jag haft I ganska vi har haft, också ja men det har ju vi haft ganska mycket mm. i mitt gäng här att ja. vi har hatfester alla men jag tänker att jag tänker att det kanske i och för sig beror väldigt mycket på vad man har för typ av gäng mitt gäng vi leker ju extremt mycket mm. och hittar på nya lekar mm. men men kan du förstå vad jag menar, jag att, liksom, vad jag menar att så att om vi ska prata om någon form av gemene man som inte är du och jag. Ja. Yeah. Det kanske blir helt poänglöst. Men okej, skit samma. Vad var ditt säga. bästa kalas när du var liten? Har du något sånt här uh... drömkalas liksom? S svårt att säga. Jag kommer inte riktigt ihåg. Har du haft Men det... på McDonalds? Nej, jag har varit på McDonalds-kalas en gång. Men jag kommer inte riktigt. Då var jag väldigt liten så jag kommer knappt ihåg det. Men då hyrde det var liksom McDonalds. Det kändes som det var helt. det kanske är. För det var ju en period när jag tror att, kanske från och med att jag var fem till att jag var nio eller någonting. Då var det så här mcdonalds perioden Då ville alla ha kalas McDonalds. Jag hade kalas på McDonalds. Och då, man hyrde inte hela McDonalds. Jag har ingen aning om hur det gick till. Men man hyrde inte hela maktans men man fick liksom typ barnhörnen ja, så jag, jag bara, jag är och så snabb. var det så här avspärrat där Men då fick man väl också typ hamburgare eller? Ja! Fast man fick inte så många man ville? Nej men fast de bar in typ, de bar in så här ingredienser så fick man bygga sin egen hamburgare ja. och hur många som helst typ Shit! Ja. Nu <gården> vet vi, jag är nästa fest. Men och Plus, sen så fick man, och när man alla fick var sin hatt och fyllde man år, då fick man en kungakrona. Och sen så fick vi även, så här, man fick gå en guidad tur, typ, runt, runt, liksom, på om man inte är så lätt. vad tre kul när man <gården> är fem år. Man fick typ gå in i sådär frysrummet. Här får ni leka, stänger man på. Och vi hävdade om tre timmar. Jag kommer ihåg att såhär... Ja men typ en utav grejer man fick göra var så att man fick gå in i fristrummet och sen stängde de dörren så att det blir mörkt och kall. Helt skönt, det. Är. det är helt... Sen efter det, tur de vidare till slaktrummet. Kolla där, tjur i är Inte så <laughs> kaxig längre. Nej, den kommer snart till en hamburgare. Nej men ja, jag vet inte. Mm. Jag tänker att det är som man skulle vilja ha, det här kanske inte är någonting, men jag bara, jag bara tycker att det är nej. roligt liksom. Alltså hur... Är det hur... en grej som man har slutat med. Ja. Falman kan det är han vad heter det han tar klapp och klappar kiss. Bosken. Bosken. Bosken. Det är den lekena, det är den läken har det lägen Man ska klä upp sig som Putin <laughs> och en en men, häxa. Alltså, jag tycker typ bara att det, det låter som, gång, Men jag tycker mest att det låter som så här arabiska våren. Alltså du vet så här ja, alltså krig, alltså, är, alltså arabiska våren typ den här våren där ja, det var jättemycket uppror i massa olika ja. Äh, arabländer alltså typ det mm. var här, demonstrationer på Tahiti torget och massa sånt där. Det låter lite som det. Så, ryska, ryska påsken. påsken ja. Att alltså, alltså, jag kan inte dig längre. Vad är det? Men vad skulle det Ryska påsken då är det att ja men Putin han har klätt ut sig till häxa. Uh, så han... liksom, det är någon slags dubbelutklädnad. Så alltså, först måste jag klä ut mig till Putin och sen S du ska jag precis. Till... <laughs> sen ska Putin klä ut sig till, ja, till häxa. Exakt. Så ska man utse till Stalin, så ska man utse till. Postkaran, såklart. Postkaren. Exakt. Och sen så. Och sen ja, jag har det, ja, post, kolla, det så här, man väljer ut innan. innan så här, ingen ska få veta vem som är utklädd till Putin, men det kommer man nu märka. Men kolla, jag tar och väljer ut dig. Du ska vara Putin som häxa, och du. Du ska vara Stalin som Postkaran. Och sen så får ni. säger så här: klarar det går. Och då så ska ni ta och dela ut. Postkaran ska dela ut med sig godis. Och häxan ska göra ja, något annat. <laughs> yes. Okej, okay, och bra häxan bra ska... Hexan ska... Jag tror inte detta blir så bra på att på tågat. Titta och komma på en lek aldrig <laughs> <laughs> någonsin har tagit. Som också guldar sig på en felsägning. Ja. ja. Uh, vi kan gå vidare. Men vi, eller vi kan göra så, här, Vi kan lägga den leken lite på is. Den ska uh. läkas någon gång. Den ska läkas. En sjukreg. Mm. Med uh, the human mind. <laughs> uh, nej, men alla... Vi är barn i Bullerby, men alla har vi väl varit någon gång eh, lite för pika lurvig, lite, lite värdfull som man tror att man ska spi Jaha, uh, ja Och ja. det här att, okej, okay, man, man är ute här Have a good time Dansa lite ja. Eller vad man nu är nere. Alltså typ den här känslan med Ah, the time mm. of my life ja, <laughs> uh, Den känslan Allting blinkar och snurrar Ja, uh, uh, och sen så känner man så här, Helt vet, Oj, jag måste spi, jag måste spi Sånt, paniken så man, springer. Man, ja, springer man tar sig till en toalett, sätter sig av toaletten och jag gärna så att det luktar. Du kanske sitter här i 25 minuter istället. Du, fattar du? Det är så helt alltså, Så så jag jag så okay, man, spyr, man känner okej, okay, Jag måste, jag måste spyr. Så sätter sig man och sätter sig av toaletten så nej. <laughs> jag tänker sitter här i en halvtimme istället Så så kan du gå och lägga det. Alltså, alltså jag har inte. Nej jag har inte på flera år. Nej. På grund av alkohol. Nej jag har inte gjort det på länge heller. Faktiskt. Men jag kan ändå förstå vad du menar. Jag har gjort elintrapping, men det har var länge sedan. Jag har inte spytt i elintrapping. Jag har, har spytt andra gånger. samma. jag förstår ju vad du menar. Men jag tänker att det är så Kan det vara att man, att man typ spänner sig eller något sånt där? Och sen så när man kommer till sådant, då har man liksom slappnat av. Eller då kanske bara hjärnan har fått lite tid på sig att andas och säga. <laughs> eller så är det där... Är det, det Nej, nej, nej. Jag vet. Ja. Det kanske bara är, är hjärnans sätt att säga till mig... Du ska inte vara här just nu. Nej. Nu ska du, du vara någon annan. Du ska inte dricka på en halv tid. <laughs> Tja! Exakt. Men jag måste det vara i så fall. Ja, men jag tänker att så här: okej, okay, hjärnan. Det är, det är ju dumt att tänka att hjärnan kan kommunicera med en. Eftersom vi är ju våra hjärnor. Mm. Men om vi, om vi struntar i att vi är våra hjärnor. Och bara tänker att. Och den gå. Mm. Så kanske det skulle kunna vara så att. Hjärnan tänkt, känner av så här. Blibli bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli. Mm. Aj aj aj. Nu är det alldeles för mycket alkohol här i. Jag vet att, att Sanna hon kommer att gå och köpa en bärs om tio minuter. Det kommer inte att liksom spela ut i vår fördel. Så därför sätter jag på, jag måste kräka kommer. Klassiska falska larm. Och, och, då, och då har då liksom Jag har den lite. Ja, den har ju det, men det fall man inte har gjort det, är man bara sått kvar och sådär Okej, okay, jag vet ändå att det var min hjärna som lurade. <laughs> ja, förlåt. Ja, din hjärna kan ju få dig att känna som att nu kommer jag att kräkas mm. men hjärnan vet <laughs> så är ja, absolut men, men, men hjärnan, nu pratar vi om hjärnan som att hjärnan blir ja, en lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite som att lite lite lite lite lite lite lite lite Turtles. lite lite lite lite lite lite lite lite lite Klart. Ja, men, men jag vet och det är inte rimligt att tänka att det är så. Men vi hade ju precis bestämt att vi skulle strunta i att den tanken ja, inte var rimlig. Men hade du någonting mer med det här eller var det bara en Ja, jag tycker mest bara det är konstigt. jag det är väl den andra nerven också. Mm. Att hjärnan kan vara så dörsbägen på, åh shit, jag måste spy. Ska jag? Du ska få sitta här och lukta på toaletten <laughs> Men det känns det känns som det finns olika folk. Ja, vissa kan vissa kräkspy ofta och lätt och sen så kommer tillbaka. Det typen som Men skönt jag har spit. Då är bra. Men alltså Ja, jag är som liksom när, alltså när jag. Nu spelar jag väldigt sällan men när jag spel. Alltså om jag är sjuk eller om jag har druckit så mycket än vad som helst. Jag, spyr, jag tror jag är den i Sverige som spel minst graciöst. Ja, alltså, det är så, så förryktande. För när jag spel. Jag har inte liksom. Aldrig någon gång när jag kommit ihåg så har jag spitt genom munnen. Liksom. Jag kan genom munnen också. Men det kommer liksom genom näsan också. Alltså det är som en äckelarmada. <går> och så sitter de typ bara i gråta samtidigt så alltså, det, jag ser ju ut som någon har liksom grävt upp mig från en på eller chanobi liksom. riktigt, riktigt införlig. du är inget vacker klätsare sen så så vet jag inte ifall det är någonting man vill <går> så så kvalitera om... på Ja, jag spelar ganska snyggt <går> sen vet jag om det finns någon som är en vacker nej men jag tänker typ bebisar de kan ju spela lite sådär gud liksom. Nej men de spyr lite nonchalant bara Men det är inte riktigt alltså. Ja, men de, alltså de kan ju bara öppna munnen Och sen så rinner det lite men det, mm. Mm. Ja men typ Men det är inte riktigt spya heller Nu har vi kanske pratat, <skratt> pratat <skratt> nog <någon> om <skratt> spya Vi kan um. gå vidare från Från Krex. Absolut Har du kollat på Vad fan heter det? På fortet Fångarna på fortet <skratt> <skratt> För Första tankar jag har här min första tanke var, finns det ett nytt program fortet. som är så jävla dåligt så att de alltså bara dämpar om det till på, fortet. på fortet. <laughs> så att det, Och så tror att det ska vara någon sån här nyskapande grej. Eller min andra tanke var, är det typ som stjärnorna på slottet <laughs> på, fortet. Stjärnorna på fortet? Men det är också en ny programidé, att man bara tar ett gäng med stjärnor och låser in i var sin cell bredvid varandra på fortet var vad så de kan inte kommunicera med Någon de kan kommunicera genom typ små luckor emellan. Så det är typ som flykten. de får liksom den som flyr först, den vinner. Exakt. Kan hålla ganska lång dagens serie. Ser ni år senare det. Men vad kom hon Jag på lite jag tänker så här men då skulle man kunna göra att det att det fanns vissa saker i de här rummen. En I, nyckel. Jag <laughs> menar typ här, bakom den här tegelbiten så finns det en nyckel, som, eller så finns det en liten bågfil som gör att de börjar såga, alltså så Om fem år så har du fått bort en stor Ja, men jag tänker att det kanske inte finns jättemånga stjärnor som vill ställa upp. Uh, nej. Till Robinson-ropp, han hade ju garanterat gjort det. Var... Tobbe trollkar ingiven. Uh, uh, alltså det, och han är det där b kända Kan det inte vara kul då? Nej. Fan. Nej. Man var det du skulle säga om gångarna på folk? Uh, är det inte sjukt att de fortfarande alltså, hur kan <laughs> de ha i Okej, okay. kortväxta. Men det lever ju på alla medeltiden. eller vad <laughs> Hur kan det vara? Hur kan det? vara, det... vara okej? Okay? Men fast det här fortet. Ja. det är ju i Frankrike. Ja, precis. Och det är inte... Bojard, exakt. men det är väl också så att det inte är alltså det är väl bara ett typ folk... man kan åka och spela in en tv men vad alltså, det Men dvärrarna och tigrarna tillhörs man då? Tigrarna, Be... <laughs> men nu är det tv fyra. Ja, jag tror inte att, men... att tv fyra tittar på sin lönelista och bara Brag under tror eh, eh, Troppe trollkar. Tre stycken tigrar. <laughs> fyra dvärgar. Nej, men det är inte som att de bor nere på fortet heller. Och varför? Det är väl jättebra att, de, jättebra att de får arbeta. För jag kan tänka mig att det är svårt för... Nej, varför ska det vara det? Kortväxta kan säkert vara jättemånga jobb. Ja det klart många. Bara inte sådana där man behöver långa ben som... Cykla. Cyklister, ja. De behöver inte bli sportcyklister. Nej. Men just, var tillför dem till fortet? För det är inte, man har inte med nej, dem nej. för att... Det här, det kan kortväxa bäst. Nej. Det är ju absolut inte så... Nej, jag håller helt med. Jättekansigt. Det är ju som någon slags... Apis. Det kan inte ens vara... Okay, för det kommer på 90-talet. Det kan inte ens vara pk då. Att okej... Okay, här har vi Gang B-kärlisappar och några dryer. Vars enda uppgift är att du här behöver på en nyckel. Det är helt sjukt. Alltså, ja, det, det är ju... sjukt oavsett vad Det är sjukt att man anställer en person till att hålla i nyckeln. Det kunde du, fem av dem har faktiskt. Först så finns det bättre teknologi för att öppna upp ja, än att ha en jättestor mycket ja, nyckel. Det här är på... det hade varit konstigt, vad de har fångat på fortet och sen så har de liksom sådana. Uh, Dörda alltså, skjort, <tryck> Men det är ju som någon sjuk avancerad form av litisk komik bara ja. eller är det typ, Har de kastat in liksom lejon, och, eller tigrar och ett värja för att det ska vara lite mer exotiskt? <tryck> alltså, är det det? Värgar, det är ju sådana som springer runt på steppen i asien <tryck> Nej det, Nej, det är inte Nej, alltså, det, det är verkligen. Dvärgar är ju också människor. Bredvid den där lilla dvärgen så tror jag, är det? Jo, men det är visst en hane av släktet äh, danssyndrom. Nu är det ut och simmar på riktigt djup vatten. Ja, det var du som simmade ut. Ända bort i fortet. Jag har inte simmat jag tror att det var du som simmade och drog hela podden ner i ett släptåg när du sa, där sitter en hane ut med danssyndrom. Ja, det... Var ett... Det var ett djupt kass. Djupt kass. Jag kastade ut och du nappade. Du kastade ut och jag försökte få för mitt liv simma därifrån. Men det var du som kallade det värre exotiska. Så nu har vi gjort allt för att allting ska vara okej okay igen. Vi ber om ursäkt. Men, ja, men alltså, jag menar inte att jag tycker att det är exotiska Jag bara undrar. jag bara undrar du, bara hur du, du. Det känns ju väldigt. Eh, det känns väldigt fånigt är jättekonsentrigt är jag. liksom har de patent på den dragen nyckeldragen är det liksom nu förstår jag inte varför kan inte gunda bara bära nycklarna själv? Ja, jag tänker inte bära dem dagen ja, nu vi en... tillbaka på Gundersvans här och har de måste att göra är det så att Gundersvans är för fin för att bära sådana nycklar jag tror att allt tror du att, att din... tror att det är så här? att han tar med sig för det, jag tror det är två drag. så han tar med sig en varje hem till sig sen tar han nätet sjudd in när den andra varje hämtar sig sen så går de och bär nycklar Typ när han skrattar till sin, sin bil, <minutes> ah, kom nu, <s in> <fart> <skratt> vad är en på Jag Kan det inte öppna dig ska du öppna min bil. Det är så. Så det tror jag inte. Även fast Gunnus inte pratar <s> in> <s> in> <skratt> <skratt> ens i närheten som du gör nu. Jag vet inte omöjligt. Nej, det tror jag. Det är inget omöjligt. Vi lämnar Gunnar där Han är lämnad och förgången. Har du något du vill delge dig av? Jag brukar ju drömma saker som ligger så himla nära verkligheten. Mm. Så att jag ibland har svårt att förstå om det var en dröm eller om det var... Alltså och det är liksom... Det är ju inte såhär... De flesta som lägger sig och sover i drömmer ju en massa coola grejer typ. Jag fick vingar och kunde flyga i Bahamas. Det jag ett en en klubb och eh, träffade alla känslor i hela världen. Inte vet jag. Ja, ja. Nej men det, jag titta på honom, bara. Ja. Men jag drömmer typ så här. Jag vaknade. Jag har gjort frukost och gick till skolan och pratade med en kompis som berättade att hon skulle hoppa av. Ah, fy fan. Alltså, och då är det så här, när jag kommer till skolan och träffar den personen, mm. då har det ju hänt. Alltså, det, kan ju vara, det har varit många gånger att jag har liksom pratat med en vän för mig och sen så insett att så här, vänta, den här saken som jag tror att du har gjort nu, den har jag drömt. Mm. Och då måste jag liksom fråga så här, ah, men det här med att du skulle åka... Det här var att du startade en svarsklubb. Och vad, är det vingar? vad vad vad är det nu? Vad händer med dig? Är det lite med klubben? Varför är du här? Ja. Du du ju vara på Bahamas. Nej men liksom och det känns så himla värdelöst då. Det kanske, det, här, det kanske är härifrån det här kommer av att jag är så missnöjd med att jag måste sova en tredjedel Min ja, Alltså egna drömmar de är så tråkiga. Ja. Så att liksom och jag, jag, jag tycker inte att det är speciellt rimligt. Jag har en jättebra fantasi. Alltså varför kan jag inte få lite varför kan jag inte få en pay på min fantasi då? Varför ska det vara så att jag Uh, varför ska jag bara drömma tråkiga saker? Jättebra att I don't know. Mm. Men uh, för. att... Det blir har vi all... ingen lek? Nej, har vi det. Vi mm. har inte körning <laughs> jättekonstigt vad det ska Jag har inte någon lek. Ja, du, jag tänkte verkligen att det var din tur att titta på mm. en lek. Det är bra att du säger det till mig ännu. <laughs> <laughs> uh, vi kan. Nej, ingen lek idag. Nej. Uh, men du kan få höra en vits. Okay. Som jag får kommit Ja, det är knyta... bra. Ja, för att knyta tillbaka till Frankrike. Ah, sure. Jag vet inte varför det fanns, men älskar sitt bröd. Eller deras bröd. Ja, det är baguette. Det är baguette. Jaha! Ah. då. Ja, då. La la la la. Vad